Hej och välkomna till ett extra avsnitt av Petra Krim om dödsskjutningen i Bagdad Jag heter Linus Lindahl Och jag heter Mariela Quintana Melin Ja, igår måndag så fylldes sociala medier med bilder och filmer från en trafikerad väg i Iraks huvudstad Bagdad. I förarsätet i en svart bil så hänger en man med huvudet fram mot ratten till synes livlös. Han har en skottskada i bakhuvudet och i sidofönstret så syns flera skotthål. Någon officiell bekräftelse har inte kommit än men enligt våra poliskällor så är den skjutna en 34-årig tidigare ledarperson inom Foxtrot. De senaste månaderna har 34 åringen gjort sig känd under smeknamnet och alias ett Benzema som han kallar sig själv i sociala medier. Vi har varit i kontakt med utrikesdepartementet som säger att de nåtts av uppgifterna att en svensk medborgare ska ha avlidit i Irak. Och Vi har berättat om 34-åringen förut och efter den interna splittringen i Foxtrott så var han en av dem som fortsatte stå nära ledaren Rava Majid. Och Nu under hösten har 34-åringens anhöriga och andra som stått honom nära varit måltavlor för attentat. Det har till exempel varit sprängdåd i både Linköping och Hässelby. Och den senaste tiden så har Benzema brutit sig loss även från Ravamajid och börjat bygga ett annat gäng. Genom sociala medier har han varit tydlig med att han mål är att ta över stora delar av narkotikamarknaden i Sverige. I det här extraavsnittet så ska vi gå in på vad vi vet om händelsen i Bagdad så här långt och vad det kan få för konsekvenser i Sverige. Det här är en en så man, en så man, så jag har en så jävla youtube och Ja, Sådär lät det i mitten av oktober i en livesändning på Instagram som en rappare kopplad till Bronätverket hade. Dagarna innan hade bilder spridits på 34-åringen Benzema när han satt död i en bil. Men Benzema var inte död och han dök upp i den här livesändningen och berättade att han hade blåst den som lagt ut mordkontraktet på honom, Ismail Abdo, Rava Majids motståndare i den interna konflikten inom Foxtrot. Och efter livesändningen så dök det upp ytterligare filmklipp och bilder där Benzema satt livslevande och garvade insmetade i fejkblod i den här bilen. Ja, under den här livesändningen så visade Benzema också upp ett guldfärgat automatvapen och i sändningen slängde han ur sig hot mot Ismail Abdo och andra gäng och också mot en svensk åklagare. Och det här, det var ju bara någon vecka efter uppgifterna om att Rava Majid gripit i Iran. Och det var efter den här Instagram-sändningen som Benzema liksom trädde fram och tog allt mer plats på sociala medier som frontfigur för Trot Och poliser, de började beskriva Benzema som Rava Majids kronprins. Enligt våra uppgifter så har han haft en viktig roll inom folkstrott när det kommer till leveranser och försäljning av narkotika men också kring våldsanvändning i våldsvågen. När han dök upp i livesändningen på Instagram så sa han själv att han var i Irak där han också hade medborgarskap och enligt våra uppgifter så har han varit där en längre tid. Mm, och Benzema var enligt våra uppgifter också en av polisens så kallade noder. Alltså en av de personer inom den organiserade brottsligheten som polisen sett som mycket viktiga och prioriterade att arbeta mot. Enligt våra källor så har Benzema varit misstänkt för fler anstiftansbrott brott i våldsvågen. Men eftersom han varit utomlands så har han aldrig delgivits de misstankarna och han har inte heller varit häktad i sin utevaro. Och i filmer så har han också hotat folk nära Ismail Abdo- och den senaste tiden har tonläget varit väldigt hetsigt. Och i en av de här filmerna så sa han nyligen- att han befann sig just i Bagdad. Men som vi sa tidigare, Benzema har ju fejkat sin död förut. Så vad är det då som gör att vi ska tro på det här nu? Ja, men dels så skiljer sig filmerna från händelserna sig åt mycket- i den första filmen med fejkmordet så satt Benzema i en bil men runt om så var det mörkt och tomt. Gårdagens händelse var annorlunda. Filmer i irakiska medier visar att det sker i dagsljus och det är trafikkör med massor av bilar på en flerfilig väg. Och det skulle ju krävas oerhört stora resurser att sätta ihop något sånt. Ja, och på de här filmerna så kan man också se irakisk polis på plats och vanliga medborgare som filmar med sina mobiler. Dessutom så har lokala medier rapporterat om att en svensk medborgare i 20-årsåldern gripits misstänkt för mordet. Och genom filmerna som har spridits på sociala medier så ser det ut som att det var planerat att mordet skulle filmas. Till exempel så finns det en film inifrån en bil som kör sakta i den här bilkön. Man ser handen på ratt om man hör svensk rapmusik och man filmar ut genom framrutan mot den här svarta bilen då som Benzema sitter i och ser hur någon kommer fram till den. Ja det ska alltså ha varit ett bud på en motorcykel som kom fram till bilen och sköt flera skott. Senare på måndagen grep irakisk polis enligt lokala medier en svensk som misstänks för inblandning i mordet. Och nu bekräftar UD för oss att en svensk medborgare i 20-årsåldern, hemmahörande i Norrland, har frihetsberövad att se Irak i början av januari och att ambassaden i Bagdad står i kontakt med lokala myndigheter. Enligt våra uppgifter så är han en kille som tidigare är dömd för flera narkotikabrott och grovt vapenbrott. Enligt P4 Gävleborg är poliser på plats vid hans anhörigas bostäder nu när vi spelar in det här. Och enligt källor till Svenska Dagbladet har ytterligare två svenska gripits i Irak misstänkta för inblandning. Men UD skriver till oss att de i nuläget inte har någon kännedom om det. Nyheten om dödsskjutningen i Bagdad har fått mycket reaktioner på sociala medier. Konton kopplade till olika nätverk firar mordet och skriver hånfulla kommentarer om Benzema. Och ett av nätverken som ska stå på Ismail Abdos sida är ju Ceronätverket från Jordbro. Och I Jordbro hade polisen extra närvaro på måndagskvällen ifall uppgifterna om mordet i Bagdad skulle minna ut i andra våldståd här– men det är också folk med tydliga kopplingar till andra nätverk som också ser ut att fira. Och även om det alltså inte har bekräftats officiellt att det är Ben som skjutits ihjäl, så kan det få konsekvenser. Så här säger Johan Andersson, som är operationsledare i polisens nationella särskilda händelse Frigg till Ekot. Man kan ju säga att det här är ju väl en del i en pågående, ett pågående konfliktläge och vi, eh, alltså utifrån de uppgifter som finns nu så. Vet vi om att det kommer att påverka grupperingar och det kommer att påverka konfliktläget. Sen är vi i vilken riktning, hur det påverkas. Det är någonting som vi försöker bedöma deras löpande. Och hur också får liksom liksom en koppling lokalt i olika delar av Sverige eller blir det regionalt eller till och med nationellt. Vi försöker liksom hela tiden ligga på framkant och göra olika bedömningar och vidta åtgärder för att ja, komma liksom ligga i framkant och Flera andra poliser som är och har varit insatta i våldsvågen säger till oss att det är väldigt svårt att veta vad det här kan få för konsekvenser egentligen. Benzema hade ju brutit sig loss från Rava Majid och Ismail Abdo och de senaste dagarna hade tonläget mellan honom och Abdo höjts. Men frågan som flera av dem som vi pratar med ställer sig är vem eller vilka som skulle kunna tänka sig att hämnas mordet på Benzema. Hans tidigare allierade i bronätverket, de sitter ju frihetsberövade i Tunisien och det är oklart vilka andra som har anslutit sig till hans nya nätverk. Som en polis som vi pratat med säger, det är som ett lotteri och svårt att säga om framtiden. Och som vi vet så kan lojaliteter inom den kriminella världen skifta snabbt. och DIN vän idag kan vara din fiende imorgon. Det har vi sett många exempel på, inte minst under det senaste året med splittringen inom Foxtrot. Du har lyssnat på ett extra avsnitt av Petri Krim om dödsskjutningen i Bagdad. Producent var Jenny Hellström och reporter var David Olsson. Och vet du mer om det här eller vill tipsa oss om andra saker så når du oss på p sverigesradiose eller på 073 461 2915 och där når du oss också på Signal. Och glöm inte att följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss där heter vi p Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariella Quintana Melin.